Kassett finif seit nein Hemscher vom Buch Chava Nachmen von Jut Jut Singe Nisch gewenken ein Winkel in Stutt, für Nachmen ist nicht ausgekrochen. Als er ist gur hingerig geworden, ist er weg zu der Arbeit der Kirch und er weggestellt sich in der Reihe. Nach Schuhen warten hat er gekriegen ein bisschen schüttere Soop, wo es zerreizt mehr, wie sie sättigt. Gedicht darum ihm, zugespart mit der scharfe Allerbeutung zu seinen Seiten, seine gesessenen Menschen wie Ehrerlein, Bewachsene, Hungrige und Heuschertecke und geschlinkene sich der Mugere Sob, wo die Mädchen weißen Vater haben zugedrückt und sie lange hielt seine Tischen. Gierig auf ihren Menschen warten auf einen Ort, haben die Mädchen die weißen Vater gejuckt. Nach mir hat alles geneigt, das letzte bisschen von Schisserle und zusammen mit allen anderen Menschen ein reines Saal bei der Kirche. Punkt für sie hat er euch ausgesucht als eine rissene Zeitung, als eine Knechtste und eine Rebene von den vielen Händen, wo sie es durchgegangen ist, und allein die Nahes von der Welt, tagtägliche Nahes wegen den krummen Fronten, wo man Rückzug zu Müsrach, man gleich durch die Linie zum Mareff, Man geht viel Reise auf Zuffern und man verfestigt sich in Türen. Nachher hat man gar nicht mehr verstanden, in die alle Schwere reiht. Das hat gar nicht gehört, kein Scheiches mit seinen Taten, wo sie in seinem selnerischen Rock auch weg zu der Bahn und mehr nicht zurückgekommen. Das hat gar nicht gehört, zu tun, mit seiner Reise geworfen werden von der Arbeit und nach Unblonschen über die Gassen. Wie Nora hat sie genommen Leinen Also gehe ich, hat er eingetrieben. Eine blonde Mädel mit reiten Bäckerlach, was es eine Seltenheit gewesen war in der Murchumme Zeit, ist zugegangen zu ihm und getreißelt bei Maxl. Ich habe in einem Lasersaal, Turm nicht schlafen. Nachmittag hat er sich oft gehofft und erschrocken. Ich bin eine ganze Nacht drehen und schlafen, hat er sich verändert. Das Mädel hat ihn betrachtet mit ein paar blöden Augen, und von ihm zugenommen die zugneitste Zeitung von Hand. Nach was lehnte er ich aber den Bourgeoisen-Gift, hat sie ihm gemussert. Ihr er dürft lehnen unsere Ausgaben, wenn er sich etwas lernen. Nachmittag nicht gewusst, was er sonst das Mädel meint mit ihrer Reit, aber er hat da viel der Nund gehabt zu ihr, zu ihrer Reutebäckerlach, zu den Bleue Augen. So hat ihm da lang der kleinen, schlecht gedrückte Bücherle ähnlich zu den Maßebäckerlach wo es Backenträger verkäufen und frum gesucht, kriegt er rein, der ihn haben und alles wird er klar werden. Danach hat sie ihn wieder betrachtet mit den Bläuäugen und noch stiller und frummer als früher gesucht. Kommt heute noch auf eine Diskussion in unserem Arbeiterklub, Hava Daniel wird reden. Heute Nachmittag hat er nicht gewusst, wer der Hava Daniel ist und wo er sonst wird reden. Ich sage, ich komme pinklich zu dem Moment. Es ist ein miesgewinn, arm er zu kriegen über die Gassen. Noch mehr hat ihm um gezeugt zu sein, noch einmal das blonde Mädel mit der reute Bäckerlach. Kapitel 22 Chava Daniel, ein nicht verändiger Advokat von Waschewer Universität, hat voll ausgezeugt in sich auf der Weiche der Ottomanen und gierig übergemischt noch ein Blättchen im französischen Roman, wo sie er hat gelähnt. Der Roman ist gewesen ein spannender, vom Leben vom lateinischen Quartal in Paris, wegen einer heißen Liebe zwischen einem spanischen Maler und einem französischen Modellmädchen. Das hat er Daniel in der Mund in sein eigen freiliches Leben in Paris, in allen Gassen, Boulevarden, Caféen und Restauranten. Das hat ihm ruhig noch einmal gebracht auf den Sinnen seine eigenen Romanen mit französischen Mädels, wo sie hat geführt, Zeher Sturmische Liebes. Sein schön etwas weiblich, Brunnen, hat sich zerschmeichelt von einer neuen von einer süßen Erinnerung. Chodscher hat nötig gedauft, allein in anderen Bücher dem Tag, wissenschaftliche Bücher, speziell marxistische Bücher, er hat sich gegräbt auf eine Diskussion im Arbeiterklub wegen sozialistischer Fragen, hat er nicht gekannt, obreißend sich von leichten französischen Romanen. Erst wenn der Seiger ein Stück hat ausgeklinkt, feierlich und langsam acht klang, hat er schnell der Leint noch etliche Schuhrerlach und mit Umwillen verknätschtes Blättel. So viel hat er geriefen mit einer klingendiger Baratonstimme, einer glättendigeren Sametenart. der lange mir das Händel teiere. Sofje, auf hohe Brunette, wo es Farb der Hoh auf Blond, kann er nicht äußern sein jüdisch, ist zugegangen mit Kessische Tritt zu der Plushen der Ottomane und sich zugetohlt zu ihrem Mann. Ich will nicht, dass der Weg ein Haind, hat sie gebeten, auf der Ottomane leben ihr Mann. Ich will, dass der Weg ein Haind verbringen, mit mir dem Oventaind. Ich will machen Kaffee, ich habe euch Kognak gutt, ich will, dass ich mich lieb haben will. Daniel hat durchgekreist mit seinen Fingern in Schaffeslocken und noch voller sich der Fielt wie Frie. Die Warmkeit von der hohen, schlanken, jungen Frau, der Geruch von ihrer Weiblichkeit, der Geschmack von Kaffee und Kognak, was er hat bei Zeiten der Fielt, Hab nem noch Föller gemart. Plötzlich hat er sich a risketum von der Canape en nach ob aufm weichen Teppich. Xavier hatr er gebeten piesten dik sich mit sein stimm. Wie tu mit wenn er will poilen a bespa a er frog. No, zay a ja vol medl. Ich muss gehn. Hab a diskusje hein. A wichtige diskusje. Gib mir semdel dyre, der schwarze. hat Schubert Daniel gehabt, hat gehabt das sach weiße hände weiche und glatte von seidene fälle von sophia hat für ihn zugegreift und er hat sie so lieb gehabt hat er von des wegen ungetauener schwarzhändel auf sein pull ausgezerrt bleibt hat er gehabt das sach krawatten hängende schaffe teure seidene krawatten von sophia dem allem gekeult matonis hat er kann einen von seinen genommen verkehr Er hat da felle nicht verknäppelt der schwarze Hemd seis beim Kolner no gelost offen sein runden scheinem hals a felle erstickel offen herz gelost erußen er hat gewusst at den massen in arbeiterklub wie er red hab mit dem besindes leb in dem schwarzen hemdel mit der offenen brust wo's zappelt wenn er geht rein in feier von sein rednack talent speziell gäi nei sta fahr de weiberen klop punkt der schei hat der scheubert beim spiegel de schwarze locken seine wos von schwarzkeit fahrn saier stm bleiker da rein hot schofje ken schleiden seine der scheuberte ho und sie kemt dem korp auf glatig mit der schrunte mitten gäit keim une schrafer daniela sei aus seiner rede sen klop er weist as noch mehr bi de zkneppte bluse macht einen großen Eindruck auf die Massen, sondern sie schäuert den Kopf, speziell, wenn er zerflammt sich und er warft mit den Locken auf rechts und links. So hat er sie trug und schieren nicht im Saal damit. Eber tun die Gesicht, gehabt der Wahlchaffer Daniela Reiner einen flinken Blick in den marxistischen Büchern seine, wo sie auch eine Sache von sein, basierend in der Bibliothek. Aber allein sehr selten, wieviel er hat schon aufgemacht bei sich, er sollte alle Bücher lernen, tut er es nicht. Wenn er ein Krieg da rein und sei, legt er es bald herweg. Havatanil hat Feind sich mattern, unstrengend im Kopf. Von Kind war Sohn hat er es Feind gehabt. Der Vater hat er sich nicht gewollt lernen, noch besser gerissen sich spielen, Theater, deklamieren und vorleinen. Euch geht's, Hocher ist schon ein nicht verendeter Advokat und Arbeiter für ihn, kann er noch alles nicht umstrengen, sich in tiefe, verwickelte Sachen. Der Kopf häupte mir gleich rumwehtun von er seiner Arbeit. Doch hat er ein Blick in Noten nicht, der leinte Gedicht gedrückte Bücher, voller mit Ziffern und verwickelten Satzen. Er weiß, dass er sich ständig gut zu haben, aber griff in Noten Werk, Zu gedenken, ein Zitat von sie, ein starkes Wort, wo sie mir so leuchtet, eine Rede, speziell in einer Diskussion mit anderen. So viel kann leiden, ihr Mann, ich leiden ihrem Mann in Not dem Hüller sein. Nicht sie vertrug die schwarze Bluse seine, nicht den zerkudelten Kopf, nicht die ganze Arbeit seine in den Klubben bei den Arbeiter. Sie hat Feindarbeiter, sie hat Feindurumkeit, speziell kann sie nicht vertrugen jüdische Arbeiter sein. Sie kann nicht leiden, sei ihr Sprach, dem Jargon sei ihr, sei ihr gekreiselte schwarze Käpp, sei ihr Versammlungen und Kochenischen. Sie kann nicht gleichgültig durchgehen, die Gassen sei ihr, die Tummeldecke, nun reine, mit seinem Geruch von Zimperlen und Knobel. Mehr von alles hat sie sein Feind erfahren, was er nebenzu bei ihr dem Mann ist. Zulieb sei, weißt sie, geht ihr Daniel weg von der stieb auf ganze Nacht, schläft sich auch immer auf Mittigen, Demonstrations. Zulieb auch die zerkreiselte Buchermlach, zulieb den nicht gewaschenen Diensten und Neidtunns, lost ihr Mann sie einer allein in der offenen Auskämpfung, Einsamkeit und Bänkschab. Zulieb sei hat er verlost die Advokatur seine, eine große Karriere, wo sie ihr er Volk gekämpft machen, zulieb sein schöner Stimmen, aussehen und redner der Land. Und Sophia hat nicht gekannt Gücken auf ihrem Mann in schwarzen, zu knöppelten Händeln und mit einem zu schäuberten Kopf. Sie hat Liebkart, Eleganz, Scheinheit und Gehasst alles aus dem Mund in Peibel, speziell in Jüdischkeit. »Gucken kann ich nicht auf dir«, hat sie gesagt zu Daniel, mit Zorn, gemischt mit Liebe und Neuversicht. Ein gekreiselter, fanatischer Jid, sagst du uns.« Daniel hat ein er Küschgeton und Sofien in den vollen sinnlichen Lippen und sie leicht umgeschmissen, etlichen Mut mit einer schönen, ausgezernten Hand, eine Liebe bestroffen, ihr ausgeteilt, verrätten schlechte Reihen zu ihm und ein Reusengass. Eine Weile hat er sich gefühlt unbequem mit seinem Hüller, nicht nur in seinem Haufen, sondern über alle geischen, reichen Gassen, der hat gedacht durchgehen. Menschen haben ihm nur gekekt, Weiber haben man viel geschmeichelt und Herr Daniel hat es gefehlt nicht besonders. Oftmal hab'n ihm auch bekannte ungetroffen. Hab' beim von de Studentenjungen, wenn er sich noch gewaner reichsschindl und er hilft ja Hulacke dazu. Eichgeputzt mit Portfellen und de Uhren haben sie gegrinst mit Treuigkeit sehen, dem, dem übergekehrten Und zugewünscht mit den Augen, amussierend gesichert mit seinem Gass. Aber Daniel ist durchgelaufen, die geutsche Gassen. Der Fehlten, sein Heute, hat er sich, wie noch, er ist herausgekommen in die jüdischen Gassen, speziell in der Urome. Man hat ihn gekannt in der jüdischen Gasse, von allen Seiten hat man gekickt auf ihn, er weig ihm gemacht auf den Trottoir. Er ist gewesen der Liebling von der Arbeit der Gasse. Mehr noch, wie die Männer haben die Weiberin bewundert. Chava Daniel hat er gehört, murmeln begeisterte, mädliche Stimmen vorbeigeinig der schmule Trottoir. Chava Daniel hat vergessen die friedliche Unbequemlichkeit, Sophies Stechreit und gefiel sich gehäuben. Glück hat zugespart zu sein Herz, wo sie es offen gewähnt zu der Welt durch den zerknäppelten schwarzen Händel. Von Kind versungen hat er gestrebt dazu zu werden befundert zu sein der liebling von den massen er ist schon weit de polnische aktör nach gegangen denn sei seiner reusch von der theaters und geträumt zu sein amol die einer von sei später als student schon hat er sich zu de polnische arbeiterkreisen zugeschart auch nicht auf der bühne hat er hat gewollt ein fyrer sein ein redner ein grüße Er hat mit dem schönsten Polisch probiert gewinnen, die polische Arbeiter. Aber es ist ihm nicht leicht umgekommen. Sein Jüdischkeit noch mehr, sein jüdisch Aussehen hat ihn darin gestört. Hat er ausgelernt sich Jüdisch reden, wo er früher schwach gekannt hat. Ein Jüdisch, ein Bicherdicken, ein starken Intelligenten und hoher Berterdicken und seit der jüdische Arbeitergasse weg. Dusk wo sie erst gekommen sind von der Fremde, von der Reichheuze, von der Fremde auf der Polis der Zwiebe, das wo sie die Advokatur verlassen hat, von der Polische Arbeitergasse gekommen, das hat ihn noch aufgehoben in den Augen der, der jüdischen Ohren der Massen. Ein Held ist so gewohnt bei den Männern, eine romantische Figur bei den Weibern. Mehr wie vor als die sind die Massen Ausgegangen vor seinen flammenden Geräten, wo sie hat gehalten, vor seinem schönen Aussehen und klingeliger Baratonstimme. Chava Daniel hat mich gemurmult von allen Seiten, wenn er die Gassen vorbeigegangen ist. Chava Daniel. Chava Daniel hat aufgehoben, höher im Korb, auf welchen er hat kein Hut nicht getrogen, wo sie es als Seltenheit gewöhnt zu sehen als solches, und mit elastische tritt gegangen vor aufs zum Arbeiterklub die rumekiperung hat ihm ungefähr mit staus es ist wert gewesen a weg zu gehen da war jede advocatische karriere zwischen dem eulem hat er bemerkt etliche agenten wo schon mit gehalt neu er hat sie gekannt die leid sie so pflegen ihm oft nur gerungen wo ihr er ist gegangen das von der agenten gehen ihm nur hat ihm überzeugt, dass er sehr wichtig bei den deutschen Okkupanten und es hat ihn umgefüllt mit Stolz, mit Heldigkeit. Er ist sehr vorbeigegangen, der Agenten, mit der größten Verachtung, wo Snorri er hat gekennter Reusbringung auf sein schein etwas weiberisch Pune. Vor und mit eigener Gehäubigkeit und Wichtigkeit ist sein Hochschul, euch geknabelt, harzgeworden, wenn er es rein im größten Saal von Arbeiterklub, wo es es gewesen ist, gewähnt, ungestoppt mit Männern und Freunden. Ein Gemurrmues durch den Saal, wenn er es rein, die versammelten Menschen, die reute Feine, die ausgehaften, goldene Losungen auf den Feinen, die ausgezierte Biene, die ganze Hitz, Ungestrengtheit und Neigerigkeit im Saal, haben ihm die Brust aufgezappelt. Er hat auch er viel der Junge verursacht, um eine Feierlichkeit. Sie hat ihm ungezündet, die feierliche Atmosphäre, wie selnerische Beugen zünden nun Krieger im Feld, wie Träumeiten zünden nun die Blut von einem militärischen Pferd. Sonst ist er schon über den Kopf gleich verschickt geworden. Mehr noch, wie die Massen haben ihm ungezündet, hat er die Massen ungezündet. wenn er so rauf auf der Biene rennt. Ein schöner, ein schlanker, mit einem offenen Hemd, mit den zerfallenden Locken, mit schneeweißen Zähnen, wo es kümmern durch geschnitzte Lippen, mit der Stimme, wo es, als er will, gläht sie wie Feuer und als er will, gläht sie wie Samet, ist er gestanden und gezäubt dem ungestoppten Saal. Männer haben der Fielt heiß blutend sich, greiter rauszugehen, in Gass und Kämpfen, Fremd und Eigenblut vergießt, weil er sagt, zu welcher Chava Daniel ruft. Weiber hat beim Herz verhaftet, junge Mädel sind wild geworden, eingeküttelt sich in sein Scheinpunem, in die Gesten von seiner weißen, schönen Händen, in Treißeln von seinem zerlockten Kopf. Er hat allein geglaubt, Chava Daniel, wenn er hat sich zerrett, allein begeistert geworden von seiner klingelnden Geräte, ungezündet sich von eigenem Pathos. Er hat nicht bloß feiern Sturm gespreit, noch euch geglädt, gezärtelte, versammelte Menschen. Er ruflosendig sein Stimmen zu den lirischsten Tönen hat er ausgemult dem Ganeiden, zu welchen die Sklaven von der Welt willen kümmern. Wenn sie wollen auskämpfen, die nahe gerechte Ordnung. Wie eine sanfte, grüne Lunge wird die Welt aussehen. Wie ein Gut, noch größer, fuhren mit süßen Fruchten und qualmlichen Wassern. Die Menschen wollen wie friedliche Schäferlach herumgehen in Liebe und in Gutskeit. Man hat sie gesehen, die Welt durch Havadanils küschtige Stimmen. Es ist gewesen ein Traist und ein Balsam, in der bitteren Malchummezeit von Pein, Neut, Hunger und Verschlaffung, wenn er zu schön ist, dem Saal zu trug, wenn er seine Rede geendet hat. Nach ihm, seinen anderen Aräus, Gegner seine, und sie haben probiert, auszulachen, seine Rede, machen für seine Aschenreue, mit Gelerntkeiten, Zitaten von den marxistischen Büchern, ihm zunischt gemacht. Aber Chava Daniel hat sie mit seinem letzten Wort vernichtet. Aber Daniel hat besser gelernt, Ciceronen wie Marxen. Sollen sich seine Kehner drehen, ein Kopf mit Büchern, mit Zitaten, mit Ziffern. Er hat ein besseres Waffen, sein Mäuel. Die Masse ist gewähnt bei ihm in die Hände. Wie Wachs hat er sie geknäht. Der Roller hat sich gewiegt, wie es war, wenn er genügend mit den Händen auf rechts und links. Seine Stimme hat mehr überzeugt, wie die drückenden Zitaten von Büchern und die statistischen Ziffern von seinen Kindern. In Ostommer hat einer von seinen Opponenten schon zu stark genommen entschieden mit Landes. Gegen Wusschaber Daniel hat er viel sich schwach. Es er räuchte nicht das Buch geworden, wenn sein Städtel gekämpft ist. Aber wir stehen nicht keine Ziffern, nur Arbeiter von Blut und Fleisch, die Herrscher von der zukünftigen Gesellschaft. hat er gedunnet einen geklappten Tisch. Die Kreuen von der Welt ist versammelt do in dem Ohren mein Arbeiter-Saal. Die Masse hat gebrüllt von, von der Nuwe, von der Cheneifis, wo sie ihr Liebling hat ihr gemacht. Er hat gewusst, Herr Daniel, als die Masse hat lieb, man soll sie daheuben, kämpfen und er hat ihr zu liebgetan. Sie hat ihm der Fall mit ruhiger Watzis beschenkt. Und als er schon gar nicht hatte keine Waffen gegen einen zuständigen Gegner, keine er Entfernung hatte auf dem Ort gegen jenes umgreifende Fragen, hat er ein anderer Advokatische Mittel gehabt. Er hat fremde, unsinnige Räte reingelegt dem Gegner einmal, wo es jener hat sich auch viel auf die Lippen nicht gebracht, und umgegriffen jenem der Fahr, gestürmt auf ihn, passend von ihm geschündet, Um siehst, hat er keiner geschrien, also er hat es nicht gesagt. Chava Daniel hat ihn vernichtet bei den Massen. Der Roller hat sie gerissen von der Erde auf die Begeisterung. Mehr begeistert von allen ist gewähnt, dass blonde Mädel mit der reute Bäckerlach, und es hat nach meinem Mitgenommen zu hören dem Chava Daniel. Nun Chava hat sie gemurmelt zu ihm, ist er nicht gärtlich, sucht allein. Chatsch nach meinem Es ist eine gewinne Fremde, die alle Diskussion ist, wo es einen umgegangen ist zwischen den Rednern, die alle fragen und reißen ist. Es er ist ein mit dem ganzen Herz gewinnt mit dem, was er mit der so viel Gute in Scheinheit erzählt, wegen der lichtigen Zukunft von der Welt, wegen Glück, wo steht schön vor dem Tier und Klappton in die Ohren mit Arbeit der Tieren, in die Keiles und in die Beudenstäbler. Er ist gerecht, hat er gesagt zum Mädel, was sein sagt. Von großer Begeisterung hat das Mädel dem Ungenehmen bei der Hand und sie so heiß gedrückt. Nachmittag er fehlt heiß Blut in seinen ausgezerrten, muggeren Kerben. Er hat mit krampigen Fingern geknettet, weiche, warme, mädelische Hand. Sein hungriges Ellendleben hat gekriegt als Sinn. Er hat sich gefühlt, johnt auf dich, in heißen, ungestoppten Saal. Kapitel 23 Fahrt im 1. Mai, hübsche ältere Wochen frühe, hat der Zentralkomiteat aufgehalten, eine Beratung, wie er so zu feiern, dem Arbeiter Jontef. Hava Salkind, der Führer von der Sozialistischen Partei, ein kleingewichsiger, flinker und ausgebeugener, mit einer nackenden Schaben, wo es flügt, der umgerinkelte de Seite in der Sachkreise lag, »Es gewinnt gegen eine rausführende Arbeiterin Gass. Von guten Fällen hat er gewusst, als die Deutschen es tut, weil mit Blut und Feier aufwischen jede Demonstration auf die Gassen. Leute kriegst befehlen in einem kaputten Land. Und er hat nicht gewollt, eine rausführende Arbeiter zu der Schritte. Ich weiß, als es jetzt nicht helllich soll zu reden, hat er gesagt, »Köchendig mit scharfen Augen auf der Erwerbung seiner«, Es ist viel schöner zu riefen zu Kampf, zu Demonstrations, aber ausführen Arbeiter, Weiber und Kinder zu der Schritte, übergeben sie in der Hand von den bewuffenden deutschen Landstürmen, zu unseren zertretenen Neussrotten, ist ein Verbrechen, auf welchen ich will keinem nicht eingehen. Gegen ihm ist ein rausgetrotterer Havadaniel, mit einer Schocken mit den schwarzen Locken, wo sie einen Eindruck auf die Massen machen, mit der klurigen Baritonstimm, welcher er hat zugegeben als Sach, Temperament. Hat er umgehoben sein Rede in kleinem, geschlossenem, konspirativen Zimmer. Chaverem hat er gesagt. Chavazalken heißt nicht, der Reus für die Arbeiter auf die Gassen zu feiern, dem Arbeiter johntet. Der Pfarr, weil er hat Meurer sei, überzugeben die deutsche Henke. Ich will fragen, wuss sind wir, Kämpfer oder Pachdunem? Chava Salkin hat sich dreimal hintergehoben von seinem Stuhl und dreimal sich er weggesetzt zurück. Sein ganzes Leben von Jinguers Sohn hat er sich gehabt, ausgewagerten Füßes in seinem rechten Füß hat er euch ein Keul gehabt zu stecken, und so liebdem hat er auch viele etwas hintergehängt mit euch. Die Frage wegen Helden in Pardunem hat er aber stark aufgekacht dem kleinen, ausgebeugenen Salkind. Er hat Räscher gehört, gut unzugreifend im schönen, gesinnten, schwarzlockigen Chava Danil, er reinstechen ihm ein Gift, das so wie er kennt, aber er hat sich eingehalten und ihm bläst umgeguckt mit seinen scharfen Augen, in welcher er ganze Welt mit Bitteln häusig ist gewöhnt zum Gegner seinem. Chava Danil, zu wuß der starke Rede, hat er gesagt, wir sind doch nicht auf kein Meeting, noch auf eine Parteiberatung. Aber Daniel hat mit einer schönen Hand das Weiberküchen sieht und seine Liebe zu ihm. Eine er raufgescherte, schwarze Locken über seinen geschnitzten Stern und nicht geändert habe er Salkinen auf seine quitschige Kasche. Er hat besser gerettet zu den zwei Arbeiter, wo seine gewähnende Zentralkomitee hat zuletzt, zu den Intelligenten und zu der einzige Freude zwischen allen Männern. Aber Daniel hat gewusst, aber sie hat Bei Arbeitern und bei Weibern kann er mehr ausnehmen wie der kleinwichsige, ausgeweugene und spitzige Chava-Salkind. Es ist ein Mensch von Emotions, wo das schöne Wort, der richtige Gest, die gehörige Betonung, redet mehr zu seinem Herzen, oder der klügige, skeptische Rät, wo es für ihn auch ausgesucht, scharf, kurz, beiß und spitzig vom Chava-Salkind, schnubbelig und meuf, und er hat nicht geendvertrever sauknen, nicht gekuckten seine augen, wo es dringen ihm durch bisen bein. Gavrem hat er gekischt mit seinem baritonstimm, an der parteien wie ich weiß, wenn seire massen jo erois führen, mit feiner mit musik, wenn se marschieren über die gassen, die einzige was von sitzen pardonischen daheim, weil mir sein wie viele wir können sich weisen später vor unseren Massen. Wie viele wir wagen, danach zu kommen, zu reden, zu sein wegen Kampf, Revoluzzi. Chava ja, Daniel hat dabei einen sehr klapgetunen Tisch, als alle Gleiser von Teufel sind auf ihm gestanden, haben uns ungeheubt zittern. Chava Salkin hat sich spitze zerlacht, mit einer drübenen Gewitsche gelacht. Sehr ein guter Klap, hat er geläubt. Aber was sei denn die Gläuser schuldig, Chava Daniel? Chava Daniel hat nicht geändert. Er hat bloß abgetreißelt von seinem schlanken Körper, Salkins grillig gerät, wie mit Treißel tupfen sie am Miesenwurm, wo sie zugestanden zum Leib. Von der ersten Zeit, wo sich die zwei Menschen begegnen haben, sich begegnet, haben sie sich Feind gehabt. Chava Daniel hat gerade stark gewollt ausnehmen bei Chava Salkin, wenn man das erste Mal von ihm vorgestellt in der zeit wenn er es gewähnt in der partei an eier mensch ist schon salkend gewähner berentheit a torettegerner papfasser von bicher aber der neil hat darüber ungegogelt die landen dem ganzen reiner taland seinem reus gebracht da zu machen einen eindruck aus dem fhrer von der partei aber salkend a geher a scharfer a logischer und a soine von phrasen Er hat gleich sich eingegessen mit seiner scharfen kleinen Augenlach in dem schönen, hoigen Mann vom Kopf bis der Füße im Tuch genommen und ungeduldig den schönen Reit seiner übergerissen. »Nu, no, nu, no, nu«, no, hat er quitschig übergehackt. »Lahme hören dem Eker, dem Eker!« ja. Chavadaniel hat gleich der Fielt, als mit seinem Bariton wird er Salkenden nicht nehmen, Und er hat probiert, ihn zu nehmen mit Gelerntkeit, mit Marxism. Aber Salkin hat ihn noch scharfer übergerissen wie früher. Tö, tö, tö, hat er ihm übergehakt. Ihr verkriegt kein Bäuber, ein junger Mann. Er Hört sich so mal, vielen ist gesagt, Chava, ein junger Mann. Wenn die Affären von Zentralkommissionen Salkin in Tarnuch gefragt, wegen Chava Danilien, hat Salkind flink ausgekratzt die Bindlerchuh auch in seinem Pliech in der Wege gemacht mit dem eingeschrumpfenen Händel. Von deswegen hat er geheißen, ihm ausnutzen und versammeln. Man darf geben, hat Zuckerleger für die Massen, hat er gesagt. Und kein süßes Leger für den Niel ist nicht zu kriegen. Er trifft mit Honig. Gemeint hat Salkind, als er wird jenem Losen sein, der Scheinredner, wo soll mit seinen klingenden Geräten reinlegen die Massen im Mäuler rein, die Gedanken wo sehr selten wird ihm zustellen. Aber jeder Selten hat sich umgekickt, hat Chava Daniel genommen allein führen die Massen, anders wie Chava Selten hat verlangt. Selten hat gleich das Sein-Sein-Tues in dem Gewalt zurückziehen, aber die Massen sind schon gewöhnt bei Chava Daniel in der Hand. Salkind hat gebrennt von Zorn. Der Akteur häupte und wäre gefährlich, hat er gesagt, dass die Chaffee im Seine von Zentral kommt. Man darf ihn bezeitigen, aber die Chaffee im Seine haben gar nicht gehaht, sie bezeitigen, Chava Danil. Er ist beliebt bei den Massen, haben sie geändert. Salkind hat nicht allein bekämpft den Chava Danil. Ein Schaffer, mit der Zung für ein Schalf, unzugreifender Kegner, mit der Sachlogik in Psycho und mit der Welt mit Bücher in seinem Kopf. Es war ein Rösser, warum er gegen den humorlosen Chavadanilen kann da er ihm äußern lachen. Machen von ihm hoche Wettlulle äu te Versammlingen. Aber die Massen haben Salkenden nicht öfgenehmen. Öfgenehmen haben sie Chavadanilen. Die quitschige Beise giftige Reit hat nicht gekannt, beigemt das schöne, klingende, geglättende Gerät von Chava Daniel. Er hat nicht gehört, keine scharfe Pfeile, Chava Daniel, keine Schluckwärter und keine Gelerntigkeit, aber er hat gehört, eine Mäule, was hat gekischet, eine Stimme, was er sie hat gewollt, hat sie die Massen umgezündet, und als er sie hat gewollt, hat sie sie wie mit Samen geglätt, wie Lehm in der Hand von einer Teppe, sondern die Menschen gewesen in Daniels Hand. Er hat sich gekentmachen, weinen und lachen, Unzünden in, in Feiers erschicken. Sie haben sich gewiegt zum Tag von seiner Reit wie Kornfelder im Wind. Er hat nicht gegossen kein Kaltwasser auf seine Käpp, der Havad Daniel wie Salkind hat es getan. Er hat nicht aufgelegt die Gehülle in der weiteren Bankerei, bis die historische Reine Notwendigkeiten werden abschaffen, die alte, ungerechte Ordnung können bringen, eine Nähe. Nein, scheuen auf den Ort hat aber dann nie gegeben die Massenseine dem Garneden. Mit der süßen Stimme, wo es glät und versprecht, hat er geschildert, dem Garneden, wo stets scheuen bei der Tier und klappt und man soll ihn reinlösen. Man darf bloß eine Kleinigkeit aufhaken, mit dem man soll sich die Arbeit haben, Der versperrte Tier, was der Bourgeoisie halt zu in ihr Gesesse. Die Masse hat gebrüllt von Tanik, hernde die seese Güterei. Er behauptet einen ausgegangene Weiber. Er hat nicht nur gehaltene eigene Parteimitglieder, noch Massenunhänger von andere Parteien, er wird gezeugt zu sich. Ein selkind hat gewohnisch gekanntung gegen Haverdaniel ein Guts leiden. er wird nicht nur politisch gehasst im keigner seinem kaver sagen noch euch physis er wird nicht gekennt vertrogen dem scheinem gesindten mann wo sin jenem schreines ist is an eigene mieskeit noch stärker reus gekrochen sehr lächerlich und nebertiger teus gesehen der kleinwegsige eischgebeugener spitziger und quitschig redende gesalgen lebendem großgewichsigen, schwarzlockigen, scheinreddendigen Chavadanil. Wie viel Salkin hat sich nicht bei mir zu bekämpfen, sich er, die Kinne zu jenem in der eigenen Gefallenkeit, wie viel Kämpfer und denkenden Menschen passt, hat er es nicht gekannt. Zu schreiendig ist gewähnt der Kontrast zwischen den zwei Leuten, was einem hat das Leben ausgegeben hat in dem anderen Gurnisch. Noch mehr verdrossener, salgenden, woß auch der junge, nicht verendigter Advokat hat er mit jedem Tag alles mehr verdunkelt, zugedeckt ihm, dem alten Kämpfer, dem Traorätiger, dem Führer. Man hat nicht mehr gerett zwischen den Massen wegen ihm, Chava Salkin, nicht gedenkt sein Vergangenheit, nicht aufgeschätzt sein Gelerntkeit, nicht nur erzählt seine scharfe, wertliche und blitzige Gedanken, geredet hat mich wegen Chavadanil. Sein Porträt hat bezieht in den Klubben, Mädchen haben seine Fotografie in den Spiegelach eingerahmt. Aber Gura Reuss von den Keilen muss auch gehen, wenn die eigenen Affären vom Zentralkomiteat haben gehalten haben mit Chavadanil. Wie gehe ich hier noch verhafte Massen? Also gehe ich aus er dem reinen Zentralkomiteat. Die zwei Arbeiter und die Frau, die einen in den Kommiteat gewinnen, haben gestimmt für Chava Daniel, kriegen alle spitzige Stechfertler und feilen von Salkind auf jenem. Salkind hat es nicht gewollt erlassen. Er hat gesehen die Unverantwortlichkeit von jenem, die Leichtsinnigkeit seinem, wo es lieber ein schönes Wort, ein hohes Gest, ist er bereit, allerlei Narrischkeiten der Welt aufzutun. Haberem hat er gewohnt. Der Zentralkomitee ist nicht kein Meeting, Do darf man mehr nicht gesten. Aber die Menschen haben Salkends Warnungen nicht gehört und gestimmtfach aber Daniel. Jetzt ist er kamts zwischen die zwei Menschen umgegangen in ein kleinen konspiratorativ Zimmer wegen dem Junte von 1. Mai. Salkend hat mit der Sache Verzeigung, mit scharfer Polemik und spitzigen Nudeln, mit meuerchem Galle umgegriffen sein Gegner, euch gewesen die Gefahr, was man wird bringen für die Massen, wenn man soll sie übergeben in die Hand von den deutschen Landstuhmen. Ich weiß, was ihr wollt, Chava Danil, hat er gesagt, durchnehmen die, die kleinen, scharfen Augenlach. Euch geht um ein Sach der Chava Danil. Wie er soll der Chava Danil soll halt nach Feier die Gerede, verreiere Wasser die Gerede, wenn die Massen abzuholen mit Blut. Aber Daniel hat nicht aufgewandt, mit kein schlechter Rät auf die Beleidigungen von seinem Knie. Er hat seine Kinder nicht gehasst. Wie jeder gesünder und schöner Mann hat er nicht gefühlt, kann keine zu anderen, speziell zu ärgeräusern, die von sich. Er hat bloß mehr gehabt von jenem in den ersten Tag. Er hat mehr gehabt von seinen Nacken, Schaben, für seine spitzige Gelächterung und mehrfach als für seine Augen, schmule, scharfe und spießige. Was er sich kümmern hat, dachte sich, als er dringend durch das Leib, die Beine und sein Alts beim Zweiten er fülle der verheulendste Gedanken. Aber jetzt der, hat er schon Chava Danila für den Merkern morgen nicht gehört, versagen ihn. Er hat ihn besiegt, eins und zwei, verdeckt ihn, und er hat nicht gehört, kein Hass zu ihm, leust abwiderwillen gefühlt, wie zu einer kleinen, schlechtessenden, aber umschädlichen Eierle, wo es nicht getan ist, zu zöpfen, beleidigen. Aber Daniel hat gewusst, als er alle Male seine, was er vermog, darf er euch um die Male von Gutscheid. Verkehrt, mit der rierendsten Stimmen hat er ungesucht eine Welt, mit Läubwärten auf Havasalken in seinen Scheunen, mit Begeisterung gerettet wegen seiner großen Verdiensten von der Bewegung, aber mehr noch wie die Achtung zu Havasalken ist größer in Sorge von der Fuhren, von Ruhm, von der Bewegung, von den Massen. Mit siegreichem Tritt, mit flatternden Feinen, mit Arbeiterlieder wegen Freiheit und Glück, werden die Arbeiter gehen stolz und kriegen die Bayonetten von der deutschen Badrücke. Salkind hat die schönen Wörter nicht gekannt hören mehr. Spielt nicht kein Oper, hat er hysterisch geschrien. Du gehst nun lebens in der Bewegung. Die Massen wollen entläufen von uns, als wir ihn haben einen Durchfall. Aber es hat ihm gut nicht geholfen, hat er Salkind. Hat er Daniels schöner Reden, Die Heldischen sind ein Gewinn stärker von seinen quitschigen Stichwärtnern. Mit der Mehrheitsstimmen von den zwei Arbeitern der Frau ist es aufgemacht geworden, als eine Demonstration kommt vor. Noch in demselben Tag ist wegen dem geheimen Proklamationsgeheimen aufgedrückt worden, wo es von anderen geteilt worden ist, über alle Kirchen und Klubben. Die Arbeiter haben sich gekriegt zum Jomteff. stärker von allen men als sich gegrät ich habe der Hanke. Das Mädel mit der rote Bäckerlach, wo selten als man hat gesehen als selchen der Muhammetzeit. Zusammen mit dir hat sich gegrät Nachmen, der arbeitslose Bäcker, wo sich hat getroffen mit ihrem Club. Sie haben sich schon gut gekannt jetzt da. Nachmen hat nicht gewagt zu so nun sich zu der Mädchen zum rote Bäckigen Mädel. Er ist ein Gewinn, ein Gast bei der Möme Frandl. Hat er nicht gehadet, reistgelt sich zu den anderen zwei Mädels. Noch dazu, wenn er es gewinnt, schlecht ungetun und nicht geguckt. Sehr gefallen ist er gewinn bei sich. Aber Kahnke hat ihm allein den anderen zu sich. Sie hat immer viele auch aufgebeten zu sich im Zimmer. Wo sie hat gehört, was Schütf ist mit noch zwei Kabates. Und ihm... mit de Finger in der Choprin gekreiselt. "Ihr hat sehr schöne Augen", hat sie ihm gesagt, "schwarz als selche und treurig." Nach meines Reut geworden. Er hat es keinem nicht gehört wegen sie. Dann nur hat sie ihm alle Rippen in de Seiten übergezählt mit de Finger und gelacht von seiner Darigkeit. "A Spohn, ein neues getränkte Sente", hat sie gesagt, "ich bin rundig seid." Nachmen hat ungerührt das männliche Leib, das volle, glatte und warme und erfüllt männliche Dreistigkeit in sich. Meine Hände sind stark, hat er sich berühmt, tappt um dem Skum. Von ständigem Knäten in den Teig, Schleppen, Säck, Mehl sind in seine Hände gewähnt hart und bargig, gar nicht zugepasst zu dem übrigen Gruff wie Fremde und Übergewachsene. Von dem Mottoon, haben sie sich gescheitert getroffen. Nachmittag vergessene Hunger und erneut in dem Glück mit dem rotbackigen Mädel. Er hat sich allein nicht geglaubt, als er der Übrige, der Heimlose, kann ihm jetzt ein Gefällen wehren, kann geliebt wehren. Hast du mich da geliebt? hat er gefragt, das Mädel zum fünften Mal. Er ist gleich geworden ihr Schlaf, bereit zu gehen, feiern und wasser, sie soll es noch verlangen. Und das sei, hat geglaubt in der Bewegung, in welcher sie hat immer reingezeugt, in jedem Wort von dem Bichlach, was sie hat ihm gegeben zu lehnen, und mehr von als in der Reit von Chava Danil, die Schäne und Ladeke. Er ist gettlich, hat Kahnke gemurmelt, in Begeisterung, kündig auf Chava Danil, in drückendig nach dem Sand, nicht das sei nach mir. Ha, war das sei, hat nach dem geschäppchen. Zum ersten Mai hat Hanke ausgefüßt sich und Nachminen. Sie hat für sich ein weißer Blut ausgewaschen, ein Reutbänderle Ärgerts gekriegt und ein Fynn schleiferlich gemacht für sich und von Nachminen. Danach hat sie auch genommen Nudel vor dem und Nachminen dem aufgeschossenen und ausgerübenen Anzug verricht. Nachminen hat sie geschämt, wenn sie hat ihm die Kleider verricht. Sein männerischer Stolz hat sich gefühlt erniedrigt. Als Schämfältiger ist er gesessen und gekügt wie Hanke nicht darum mit ihren weißen, glatten Fingern über die zerrissenen Malbuschen seine, stärkt Gier mit der Nudel und verricht er der Unbequeme und Unleidische. Kanki hat es getan, Puschet, natürlich, wie er jeden verricht, täus dem Mann ihren, die Kleider. Sie ist aber zeitensgewinn begeistert vor dem schönen Marsch über die Gassen und vor der Nils Rede. Die Massen sind gekommen auf den Ruf von der Partei. Die Proklamatie, die sich das erste Mal verfasst wurde, von Chavadanilen allein, hat mit seiner höhere revolutionärer Reit gerufen, den Menschen zu weisen, die unterdrücken seiner Macht. Mit Räutern vorne, mit Schleiferlach in den letzten Weibern, mit Räutern blieh mal in den Hura-Fälle, sind gekommen und marschiert von allen Winkern und Gäserlern, gab er sich zu neu zusammen auf einen Platz. Die deutsche Schutzleute Die Grobbäierige und Reutbäckige haben geschrien, getrieben, aber keiner hat sie nicht gehört. Sie haben geströmt die Massen von allen Seiten. Nun, der Teil, wo wir es gar nicht so schrecklich für meinen Mut haben, hat aber Daniel an Usgeputzter mit der Reutenkrawatte gesucht zu den Komiteitsleiten, die seinen gegangenen Leben nehmen. Er besägt mich gar nicht die Deutschen, aber wie noch, dass er seinen auf dem Theaterplatz erreut ist. und der Herr Daniel hat sich erweckt gehabt als etliche Ächseln und ein Geschirr getum mit seinem baratonnstimm haverem als soll sie eine gleich lastert im billen mit Landstürmer eruß von alle Eckengassen und genommen geyme mit der ausgestreckte Bajonetten auf neulen weg lausen bande haben die schutschleitende bläuerinnes gegorgelt mit seiner bierstimmen Eide Chava Daniel hat sich umgekickt, ist auch schon gewöhnt, zu neu gemischt in ein Knäuel mit Knäueln. Männerische Keules, weiberische Quitschereien, Krächzen, deutsche Befehlen, Gelächters, Geweinen, alles hat sich zu neu gemischt. Man hat getrotten in Leiber, gerissen sich, gelaufen, gefallen. Die Soldaten mit den Bajonetten haben gereinigt den Platz, mit den Kolbis von den Bixen in den menschlichen Knäuel geschlagen. Weg, Lausenbande, weg! Punkt wie nach, man ist ungekommen gleich, mit allem, bei der Hand gehalten, mit Tranken, Singedick, mit der schlechter Stimme, der Freiheit liet auf dem ganzen Hals, also ist er später gelaufen, mit allem, gefallen, aufgehoben, sicher, aufgerissen geworden von seinen Begleitern. Beim abgezäumten Square, wo er es zugespart geworden ist, hat er versucht, rüber zu springen über die eisernen Stachetten. Aber ein zu wachsener, fetter Schutzmann hat ihn umgehabt beim Kark und ihn mit einem starken Kass genügend schlug über den Pohnen, gleich für ihn wollte gewesen der einzige Schuldigere den Marsch. Mit einem äussergewöhnlichen Kajach, der sich gar nicht gewesen zugepasst, für seine große Beierigkeit, hat der Schutzmann in der Pelerine aufgehalten, nach meinen Nachbarn in der Heuach und in der Mauer. reingeschleidet in das Last-Automobil, wie ein Hundschläger warft rein einen heftigen Gassenhund in seinen Bogen. Ich hoffe seit neun, hemmschig seit zehn.